Дім на семи вітрах. Ти покидаєш країну моїх очей і від'їжджаєш за кордон моїх рук, я залишаюсь серед сліпих ночей і серед розлук. Часто сумує наш дім на семи вітрах, в гості до мене приходять лише дощі, в'ється печаль наді мною, неначе птах, і вдень і вночі. Зоряний вечір втому зніме з плечей, Тихо розпустить волосся моє, А сон витікає сльозами з сухих очей, І росою стає. Знову плиту паутиня своїх думок, Ніч, наче всесвіт, немає меж. Як вітер задує жарини нічних зірок, Ти раптом прийдеш.